Szokoli Viktor Gyaloghuszár A Móri csatavesztés után történt, amit elbeszélek. Oly csatavesztés volt ez, melyet a diadalmas fél is drágán, igen drágán fizetett meg. A visszavonuló sereget majd megvette az Isten hidege. A nem csoda! mert a csatahevében, hogy könnyebben harcolhassanak, levetették magukról felső gúnyájukat a közvitézek, s most évtizedek óta nem tapasztalt fagyos időben kellett hátrálniok. A visszavaduló sereg utó csapatait igyekezett az ellenség tehetsége szerint nyugtalanítani, és e célra néhány csapat vértest és ulánost küldöttek előre. A gyalogság könnyen haladhatott előre, de az ágyukat, a csontádermet, sok helyütt térdig érő hóval fedett utakon csak bajjal lehetett szólni. Ezek födözetéül huszárok szolgáltak. Az ágyuk egyikének kereke törött. A társzekerek a visszavonulás rendetlenségében nem voltak az ütegek közelében, a halált okádó sánt a szörnyetegnek nem lehetett egy könnyen mankót készíteni. E De derék vitézek nem akarták az ágyút martalékul hagyni, amiért is hárman közülük a nem messze lévő erdőszélre vágtattak jó erős gajjat vágni, mikkel a csonka kereket úgy, ahogy összetoldozzák, míg másik három az ágyú födezetéjül hátra maradt. Ezen közben egy ellenséges csapat, megpillantván az elakadt ágyút, győzelem szomjasan sietett elé annak elfoglalására. Egy tiszt vezénylete alatt, mintegy tizenöt zsidásból állott a csapat. A három huszár, a tehetetlenné vált két tüzér, emberülvétte védte az ágyút, míg társaik az erdőszérről megérkeztek s a kereket helyreigazították. A tüzérek egyike elesett, s a huszárok kettejének öltönye alól előbb a vér, bejett korgó hideg, csak hamar csontá fagyasztott. De a dzsidások néhánya is harcképtelendé vált. Midőn az ágyú ereke már jókarban volt, minden haditanás nélkül a lovak közé csapott a kocsis, s a két sebesült huszár födözete alatt tovább robogott. Négyen visszamaradtak, hogy addig föntartsák a náluknál nagyobb számú ellent, még az ágyú valamely nagyobb visszavonuló csapatot utolérhet. Majdnem egy óráig tartó attak fejlődött ki a négy huszárs a dzsidások közt. Ekkor már elég biztonságba gondolvá lenni a rájuk bízott ágyút, megsarkantyúzták paripáikat, s ott hagyták a megharmadolt ellenséget. A dzsidások még egyszer tüzeltek a hátrálókra. Hárbuknak füle mellett el a golyó, a negyediknek pedig lova halva rogyott össze, a gazdáját gyalog hagyva. Ki csak percig tartó kábulatából felocsúdva, azonnal talpon terbett. Hát most oly jelenet fejlődött ki, melyet csak korunk legremekebb csatafestésze az Vernet volt a képes lerajzolni. A zsákmányát elszalasztott tíz vag düvel fogta pillanatok alatt körbe az egyetlen, fele erejét képző társától, jó lovától is megfosztott huszárt. És ez még talált magának annyi időt, hogy Végső törgő, sellője nyakát, megcirógassa. Add meg magad, kiáltottak a védtelen vitézre. Ez válasz helyett egy sebes karikát tett kardjával a légben, S az első csapással megmutatta mi a huszárvágás. Egyetlen suhintással terített le egy embert. Most bőz csata fejlődött ki. A dzsidák, mint sebes nyilag fúródtak a huszár mellének, de sebes körben forgatott kardja, mint egy szélmalom szárnyai félre csapták a három oldalról támadó, hosszú karú fegyvereket. A negyedik oldalról torlasz képezett az elesett ló teste. Az egyetlen kard oly csattogást vit véghez a dzsidák nyelén, mintha száz ember hasonló erők ellen harcolna. Egy pika már majdnem a hős derekába fúródott, ám vaslemezből készült, s oldalán függő tábori kulacsa fölfogta a halálos döfést. A dzsidások már csüggedni kezdettek s közülük többen fáradtan visszavonultak, mire tisztjük, tetézett düvel tört a gyalogbaratra. Most kard-kard ellenében működött. Egy csörrenés, a huszár kardja Markolatánál ketté törve hullott alá a földre. A hátravonult zsidások öröm kiáltást közt törtek most ismét előre. – Add meg magad, add meg magad! – ordítottak újra. A huszár válasz helyett előrántotta a nyergem mellől pisztolyát. Egy durranás, s az ellentisztje, hanyat homlok, zuhant le a lováról. A másik pillanatban meg kisütött fegyverét úgy csapta az egyik zsidás fejéhez, hogy annak arcát azonnal ellepte a vér. – Ezt le kell szórni! – kiáltottak bőszültséggel az élve maradottak. De a huszár még nem engedte át a diadalt. Tábori kulacsa azon pillanatban kapta ki nyakából baljával, midőn üres pisztolyával halált osztott. És most ezt, mint gyermekek a parit úgy forgatta, és úgy védte magát. A kulacs szíja elszakadt, s a huszár testébe három oldalról fúródott be a hegyest várda. A tíz ember győzött egy ellen, de csak nyolc maradt meg belőle. Leonidas háromszázad magával harcolt, s nevét most is emlegetik. E huszár hős tette, csak addig marad az olvasó emlékezetében, míg azt onnan újabb hősített elbeszélése el nem űzi. A hadvezérek nevét aranybetűk, a közemberek emlékét csak a hálás szív őrzi meg.